Teologiști, ai propo-petoi părinte, o fire, o voință și o lucrare a Sfintei Treimi. mărtoviștindu să pe Dumnezeu cel într-o în două fir, cu două voințe, două lucrări prea înțelepte, maxim descoperitorul acelor dumnezeiești. Și ai nimic zi celor ce luptau împotriva dumnezeirii cele adevărate. De către care tăinuindu-tăindu-se mâna dreaptă și limba,